Кола Гальчевського не минула даремно. Майже кожний їхній постріл був влучним. У бою впало пораненими і вбитим майже 50 червоноармійців. Нарешті карателям удалося підпалити хату. І тоді козаки, вже поранені, продовжували відстрілюватись. Останнім загинув Максим Горбовий. Вибігши з полум'я, голосно крикнув, «Дивіться, червоні коти, як козак вмирає!» і пострілом у голосницю позбавив себе життя». Більшовицький командир наказав витягнути трупи трьох козаків із хати і поховати всіх чотирьох на цвинтарі. «Вони згинули смертю хоробрих вояків, і їм належиться пошана», – сказав він. За смерть червоноармійців відповіли селяни. Їх били, грабували, а жінок і дівчат галтували. Колишній козак Сталалаєв, який допоміг вистежити повстанців Горбового, всюди показував, де перебували козаки – Хто їсти давав, хто коня напував Прихильники повстанців були в розпуці Родини партизанів, їхні друзі і помічники Опинилися у страшній небезпеці І рука не здригнулася Через кілька днів зав'язали контакт із сотником Ковбасюком Відділи об'єдналися З Орлом прийшло 38 козаків, а шепелівців було 82 Отож, стало 120 бійців. Близько ста з них треба дозброїти та одягти. Гостро постала і проблема харчування. Отаманові прийшла ідея робити по селах парастаси, тобто імітувати заупокійну службу. І на поменках нарешті поїсти гарячих страв. Селяни заріжуть бика, наварять картоплі, наріжуть капусти, для вигляду запросять кількох дідів, а ввечері повстанці прийдуть на правдиву вечерю. Під час однієї такої вечері до літинки заїхало кілька червоних вершників. Побачивши двох озброєних людей, почали за ними погоню. Партизани, тікаючи, привели більшовиків на край села, де вже чекали на жертви десять найкращих стрільців орла одна сальва і п'ятеро червоних повалилися з коней. Закопали їх у Глиницьку. Оскільки більшовиків у селі більше не було, зникнення більшовицького дозору залишилося таємницею. Козак Патлай розповів Отаманові, що його старший брат, лісник з Кипарового Яру, підпливом дружини став агентом ЧК. Тепер у Кипорівім Яру не можна й показатись, бо вже кілька годин там червоні. Патлай попрохав, щоб Отаман відпустив його з кількома козаками поквитатися. Ввечері вони повернулися. Молодий Патлай сів і гірко заплакав. Отаман розпитав козаків. Ті оповіли, що Патлай за зраду застрелив свого старшого брата зі словами «Хай нас Бог розсудить, ти нас зрадив і мене зрадив, тому гинь». А своїй братовій наказав виїхати з майном і дітьми до батька. Вертаючись, Патлай плакав цілу дорогу. Так було суворий суд і суворий присуд, бо такий час ми переживали, коли ідея стояла понад родинні зв'язки. Неписана угода Через кілька днів в'їхав до літинки дивізіон совітської кінноти. Командири розмістилися у священика і почали запрошувати до товариства доньку паноця та дружину отамана. Жінки відмовлялись, чим ще більше дратували командирів. Про Марусю вже почали питати, хто і звідки вона, і чого така горда, що нехто їхнім товариством, а молодший старшина з Астрахані до шалу закохався в доньку священника. Червоні робилися щоразу агресивнішими. Довелося перевезти Марусю до Дяківців, де колись народився і провів своє дитинство український письменник Михайло Старицький. Одного разу Орел викликав до себе доньку священника і розпитав про закоханого в неї червоного командира. Виявилося, що він є начальником відділу розвідки 2-ї дивізії. Дівчина стверджувала, що він ненавидить комуністів. Отаман дав дівчині поради і завдання випитувати інформацію. В особі цього старшини Орел згодом отримав цінного співробітника у штабі Другої кінної дивізії. Літенка – велике село. В одній частині стояло дві сотні червоних і дивізійні розвідники, а у другій половині села сто двадцять козаків Гальчевського. Днів десять між ними була неписана угода не зачіпати один одного.